2004-го, після кількаденного перебування під спостереженням українських фахівців, Ющенка в тяжкому стані доправили до Віденської клініки «Родольф Інерхаус». Одночасно в Україні Генеральна прокуратура, а згодом і Служба безпеки України розпочали розслідування обставин отруєння кандидата в президенти. 25 жовтня, за тиждень до голосування, прокуратура закрила справу, мотивуючи таке рішення висновками експертів, котрі заявили, що погіршення стану здоров'я та зміни в зовнішньому вигляді Віктора Євченка зумовлені активацією латентної вірусної герпетичної інфекції. Перший тур виборів – Відбувся в неділю 31 жовтня 2004 року. За півтора тижня Центри Ворочком України оприлюднив офіційні результати. Віктор Ющенко, набравши 39,87 голосів, посів перше місце. Провладний кандидат Віктор Янукович, із невеликим відставанням, 39,32% посів друге. До першої п'ятірки також увійшли лідер соціалістів Олександр Мороз – 5,81%, лідер українських комуністів Петро Симоненко 4 ,97 – 4,97% та прогресивна соціалістка Наталія Вітренко – 1,53%. Оскільки жоден із кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів, Центральна виборча комісія оголосила про проведення другого туру. Голосування відбулося 21 листопада. Наступного дня Київський міжнародний інститут соціології, Центр Разумкова та Фонд демократичні ініціативи, котрі в день виборів спільно, Провели національний екзит Пол, оприлюднили його результати. Згідно з даними останнього, перемогу у виборах здобув Віктор Ющенко з результатом 54% голосів, а Віктор Янукович набрав лише 43%. 22 листопада. За два дні до офіційного оголошення результатів виборів президент Росії Володимир Путін – Привітав Віктора Януковича з перемогою. 24 листопада Центральна виборча комісія опублікувала офіційні підсумки голосування в другому турі. Віктор Ющенко – 46,69%, Віктор Янукович – 49,42%. Іноземні спостерігачі з Європи та США – Одноголосно ствердили, що вибори пройшли і з численними порушеннями, а також зазначили, що такі розбіжності з екзитполом є результатом підтасування на користь правовладного кандидата. Слідом за Канадою та США більшість країн Європейського Союзу також не визнали оприлюднені центровоборчковим результати. 11 грудня. Лікарі австрійської клініки Рудольф Індергаус офіційно заявили, що Віктора Юченка отруїли діоксином. Того ж дня Генеральна прокуратура України похабцем скасувала власну постанову про закриття кримінальної справи щодо отруєння лідера опозиції. Нічим не прикриті, зухвалі та безцеремонні порушення на виборах Сколихнули суспільство, зачепили навіть тих українців, які раніше дистанціювалися від політики. За добу до оголошення попередніх результатів на Майдані Незалежності в центрі Києва прихильники Ющенка почали встановлювати намети та трибуни для виступів опозиції. Зароджувалися події, котрі набудуть всесвітнього розголосу як Помаранчева революція. Масові мітинги на Майдані тривали до початку грудня 2004. Спроби влади втягти опозиціонерів у переговорний процес не увінчалися успіхом. Позаяк Ющенко не погоджувався на інший результат переговорів, окрім як проголошення його президентом. Зрештою, 3 грудня 2004-го Верховний суд України визнав наявність численних порушень на виборах на користь Віктора Януковича, тим самим оголосивши результати другого туру недійсними. Після тривалих консультацій судді Верховного суду призначили повторний другий тур президентських виборів, не передбачений законодавством. В результаті переголосування, яке відбулося 26 грудня 2004 року, зі значним відривом переміг кандидат від опозиції 51,99% проти 44,20%. 23 січня 2005 року Віктор Ющенка склав присягу як третій президент Незалежної України. Як наслідок приходу до влади помаранчевої команди на чолі з президентом Ющенком, відбулося різке погіршення газових відносин між Україною та Російською Федерацією. 31 грудня 2005 року, дата закінчення терміну дії міждержавного договору стосовно постачання газу із Туркменістану. Останнє пов'язане із припиненням дії угод із росіянами щодо транзиту туркменського газу до кордону України. Укладати нові російська сторона не поспішала. Отже, з 1 січня 2006 року Єдиним можливим постачальником газу до України став Газпром. Наприкінці 2005 року російський газовий монополіст назвав нову ціну за газ для непокірної Братньої Республіки 230 доларів за одну тисячу кубометрів. Тогоча українська економіка більш ніж чотирократного підвищення ціни на блакитне паливо витримати не могла. Газпром, апелюючи до договору про постачання газу, в якому прописано щорічне визначення ціни,